دینی او استعماری او سیاسی اهداف هم ټیړل او آخر کې د دې راغلو تراغلو چې تنسیر په افغانستان کې یادی مسرانيت خبرول په افغانستان کې په کومي مرحله کې قرار لري نور به اذان وشو منځ ته لاړو داس منګړې پاتې شو ما تاسو سره واده وکړ ان شاء الله دې بار کې د تاسو په خدمت کې پراته لوم کې درس کې وران دی کم مسرانيت خبرول په افغانستان کې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 یو مسیحید اسرائیل جوړ ک چې مرکززی افغانستانی ځکه دغه مسیح اسرائیل نو بیا مسیحیت په آسانه منځ آاس کم اسلامی جمهوریتونه شوی وکستان تاجکستان، افمنستان زافستان فرغزستان دی ته هم په آسانه خوغربي ډله مسیحیت نه روسیې دوله ممس روسی دووله ممسحیت اوته مخکې نششته دی غربي دوله مسسییت بلخواور اودغه دوول د افغانستان نه په با سانه باندې د ایران خواته.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 ولي ذكي تو افغانستان ما تاسو کوم مشکل په استراتیژیک او سوقو الجيش لحاظ او هم دینی او انانوی لحاظ یو قیابی حیثیت لري پاکستان او هندستان او د اسلام د افغانستان راغلي دی عمده دي نه هغه چې افغانستان افغانستان اسلام ورغلی بلکوه اول مسمان راغلی دی د دې چې مخکوه اخوات اسلام ورغلی د دنیا څونو شاو خوات ملکونه دي دا یو نه یو دول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 وسيلي او كومي استعمالوي لغي دي تاريخ دير وقت دي دي وقت تاريخ يوثو مهمة نقطة دي تاس بخدمتك زور عن دي كوم دير زالي حتي بدي بارك شوي دي ما يورزي او كتاب كوتو بنامه دي اسلامي نري يرغل كتاب عربي كدي نومي دي على العالم الاسلامي دي فرنسوين مسيحي مبلغينو دي مقالو مجموعه دا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 ک تاسو غواړی چې د افغانان خلک مسیحیان کئ ناغيبه کله هم له تاسو نه مسیحیت ونه منئ ځکه دا یو لنی خلک دی او خپل ملی رواژن او عنانات لري دی غرب د دي اثر نه ډیر لري او خود کفا خلک دی په دینی او مذهبي لهاس دین ورکی قوي دی نو تاسو غواړی دا د نوې کلو مخک خبره ده که تاسو غواړی چې په هغه کې اثر وکوي او مسیحیت ته راوړت کئ نو تاسو غربي ادبیات ال ترائج کیا غربی ادبیات رایج کئ غربی شعر شاعری رایج کئ غربی تاریخ او فلسفه ال ترائج او غربی ژبه ال تخوییکیا تاسو ولې بل د هجرت او جهاد په ماحول کې په زړهګونو کورسونه د هجرت په کمپونو کې دیانګریزی ژبه د زکړې د پاره پرانستل شو او د دې ټول تر شای یادی نه نه یي په تر شای یو موسسه ولاړه او یا یې مو سسته لیبل او نوم وحییت بکارید چې دیغه نوم و اي ار سي دي اي ار سي معنی دا انټرنیشنل ریسکیو کمیټه د خلاصون کمیټه ما تاسو ته بل چې د مسیحیت زيني خاص استلاحات د شپږی کې یو زریدي یو خلاصون یا نجات دی اغه دوی ته شي وایي څه ته د خلاصون وایي د شي ته خلاصون وایي انجیل ته دا انجیل د چا پښتو کې د تاسو لپاره چاپ کړئ انجل ته دوی زه هم وای انجل ته نجات هم وای انجل ته خلاصون هم وای دی انجل نړیواله کمیټه دا د افغانانو د نړۍ په انګریزي ژبه د خوروولو ترشا ولاړه او لا ولاړه د دې لپاره په ملیونونو نسخه کتابونه چاپ کړل تر ټول د مخه امده مؤسسه د هجرت په ماحول کې یو شخصي چاپخانه ودرلو درلودله مطبای خپل شخصي مطبای و, و درلوده نو د اماغو موبلغو ده زمانه د نووي کاله مخکې مبلغونو د توسیو د نصحتونو د عملی کولو په خاطر باندې د دی زمانه موبلغو منږ ته مخه مخ مسیحیت او اننج سم دستې راړان دی نه کوم کسه هم اوروست د عملا اقدام وکم خو غربی ژبي غربي, غربي ادبیات غربی فرهګ غربی رواجونه غربي فشانونا دای په منکه عادت کړ ترڅو د مسیحیتمن نفرت و نکو او لمسیهانو نه نفرت و نکو یا او لمسیهانو نفرت و نکو ځکه دی منغو د جامې به یو شی دی منغو د دې سبب به یو شی دی منغو د دې راجونه به یو شی دی او په نتیجه کې به د دې د فرهنګ نه هم نفرت و نکو اماغو چې په لکونو افغانانو ته په ډیر ارزانه ای او حتی په وړیا ته غربي شب په اثر کې انګریزي ژبه ور زده کړای شو د نړیوالو مخک خبره ده اووی افغانان وتاتسی لمسيحيت دي پيلامي يا دي مقدمه پتور باندي غربي ادبيات غربي كتابونه غربي نظريات غربي اخلاق غربي جبي غربي شعر وشاعري غربي موسيقي ده ين وراندكي دبد المسيحيت دمنلو دي پارا يو مقدمه تر دي هم مخكي ماتاسته ابل ورزولچه يوصلو toCharArray يوصلو او پينزله اسكاله مخكي پپختوجو بك التورات او انجيل ترجمه شي او د لندن څخه راشي یو او 15 کال مخکې په پښتو ژبا باندې د تورات او د انجیل نسخه ترجمه شوه پرشهي او په هغه ځمکه چې انګريزان سیمه مسلط وو افغانستان ته د لندن پراته بلتې راوړی دا چې افغاني ټولنه اسلامی اسلامي ټولنه او دلته د دي دین ډیر اثر او رسوخ موجود وو د علماو او لخوانه د صوفیانو او اخوانو پیرانو مرشدانو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 او د وباب شکل بن خورې حکومت بیا غینا توانو د سازمان ملل متحد په صحت د څنګه سره رابطه وکړه د ملل متحد په صحت څنګه د دې لپاره یوه فند یا یو يو... اندازې پیسې وټاکل چې د مرض مرز علاج پیښ او د ملل متحد مؤسساتو چې کله یوه فند وټاکل د اغه لپاره بیا ډیر خلک راځي او خپل ارزې وړاندې کوي پیسې څو ګیدا په کوم څو ګیدا کوم څو ګیدا کوم یو <يو> غربی موسسرهغه او هغه د افغان وختو باندېن ترغله کله چې هغه دلته کار شروع کړي اوسه مودې د کېریدل او نورسته دغه بانيان ډیر لږه ولایت او دین او سواد او علم او پوها د شیمپې کې ډیر نو خلګم بې سواد نو الته د مسیحیت عملی خورولو حق شروع کړي دا راپور د صحت عامه وزارت ترور رسید او د صحت عامه وزارت متاغه وخبیا داوت خان ترور رسید داوت خان دخ د خلکو ته د دې باریک معلوماتو معلومات وخت دی ولې غوا خبره لريته شوه بیا اته تللی ساته وخت تر کول کې د افغانستان نوو من دا د دولتانه هی مسلمانۍ دلیل نګرم زکه اوس کم نور جنایات کوي هغه تدې ډېرلو دي د دې اوندا الهات کېدا شي دا او چې مسیحیت او غربي نظامونه د دوړو سره تړلي دي ار د دولتخانه نظام په دې کې د مسیحيان د رستانو د برته پاتش زکه دغه روانه د رستانو سره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 خوخه خبر ورکیداو چې هغه شاغمه یې زمانه کې دی غوښرل دی بامیانو نه او د مسیحیت د عملی خبرولو هغه د ستاسو طغه وخت کې ناکام شو تر افغانانو وروسته باندې جنگ مسلط شو او افغانان مختلف ځایونو ته لاړل مهاجر شو یوه زیاتره برخه پاکستان تلارل او یو له یو برخه د غرب هیوادونو ته لاړل هغه چې د غرب هیوادونو ته لاړل هغه مستقیمه کې و د کلیسا زنګونه یې بچانه په غربي مكتبونو کې اورو ځل شو چې مسیهیت ما حاول کې پات شو زينې مسیهیت قبول ک او زينې لمسیهیت نه متاثره او ل اسلام نه متنافيره شوه او هغه ته بهجرته په کمپونو کې تر راتل شو یو د هغو لپاره غربي مسیهي مؤسسه راغله دلته پلاسګونو مؤسسه راغله او دلته د کمپونو لپاره مختلف دولته هي د ابراسان د تعالم و تربی نو چارې سمبالکري د حضرت په ماول ما کې ل ل موسیې راغلی غربي تر ټوله ل د آ موسیسا په تعلیمی او تربوي مجال کې اوې د محاجینو سره د مرستې مسص د شلټارناو په نامبانې وه که تاسو او ریلو یادي غو په نصر با کې د هغې مرکزو او د اختر ګلمانزه نه وروسته خلکو بلوااتې وورړه ولس ثرلس ګاډ اوس زول ورکي یو کس د کمران شو هغه مسیص د ټوله اوس زولله دغه د رایس ته تواغي ټول برباد کړ په هغه وخت کې خلک د جهات په جذبه باندې واستواره یی دین د پاره هجرت کړو ان دکترین انحراف هم نشو غملي لس تر نومو وسسي خپل فعالیتونه په بل رنګ کې شروع کړ پټي شروع کړ د دغه سرکار نو د موسسي یو نتیجې ته تاسې شل کاله ورته ولید چې دی عبدالرحمن پنہما بنیوسری خپل مسیحیت اعلان ک او بیا ویل شما شپار تکل مخی مسیحیت تکما مستک منلو نشل ترنوفو مشتک چه ما کار کاون ما ازلت مسیحی شویو په حضرت ما حاول کی تعلیمی فعالیتونم شروع شو صحی فعالیتونم شروع شو او حتی د مجاهدینو څنګهرو نو تو جبهاتو تا غربي نرسان او ډاکتران په حقیقت کی مسیحی مبلغین او التغور رسیدل پمیاشت د خلکو عاداتطورور طرریخې ژ دازدهکړې ک ه وختې تاثیر زاری درلوده کوې نه درلو ده خو د سبا د پااره اضان تمرین کوه سبا د پاارره ان جوړ کوو. د حت په محول کې مستقیاً هغوی انجلوونه هم تووزی کم د یو نخ تااس په مخې او پختو ژبانې اننجیل اننجلی شریف یعې مالک ایسا مسیح زیری په فارسی ژبان تووزی شو دا په پختتو ژبان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 هغو کې چې کسان کسانپونې کوي تااسې ب ډی تاجب کې پات شيه د افغانستان د مختلفو ژبو او د مختلفو لهجو خلق دي زیینې پختتو په مرکزی له جوایي ې په جنوي ځینې په خی ې په شمالی او فې هم هم داډوه ده مسیح را ډی اوګغانې نه دا چې یوا یو کمته متوجی بلکې ددي چپی ډیرری قوي افغانستان تم رسسیږي ایران تم رسږي پاکستان کې هم مجرین تر خپل پوشس لاند او پرګرامونه ډېر جذاب او جالب دي. تاسو باور لرئ کی څنګه؟ د ډرامو په شکل دي، د نور نصایحو په شکل باندې د نظافت د پرګرامونو په شکل کې دي. امر مختلف ډول ډول پرګرامونه لري. نوم یې د اسامسیح یا <صح> رادیو صداي زندگی په فارسي <سؤال> باندې. د دوه رادیو غانو له اودیا غربي غیر دولتی مؤسسه چې مو تاسې د ان په نامه باندې پیژنئ، ان جی او د دي، مخفف د لري کلمونه نان گورنمنټل غیر دولتی موسسي چې داخله ورته ان جی او ای یا ان جوګانی پښتو کې ورته وای ان جوها دا یو پښتو فرټیکل مانه ده یعنی غیر دولتي موسسي ولی غیر دولتی موسسي دغه ته دولتي موسسي خلق ودلته نه منلي زه په یو ته خوایم ډېر د تعجب ورته کړه په یو زمانه کې د امریکا رئیس جمهور پاکستان ته تل رونالد ریګن د نصر باغ د مهاجرینو کم ته د کمشنرې زینې مسؤلین د وزارت خارجه او داخله زینې مسؤلین هم ورته راغله په هغه وخت کې مهاجرینو نو نو خیمه واهلې د غوښتل چې مهاجران سره څو اکشن او مکسن واخلي بیا په میډیا کې راشي چې دا د دنیا ترتول ټولو دی یو لوی تر ټولو دی یو لوی قوی دولت مصر تر ټولو دی یو کمزور انسان خینته ورغله دی او دا غوسره ستلمه شي چې دی غدي د مړې ژوندۍ پښتنه کوي تردیبونو لوی موجوده انساني معجزه بلا چیري شه د دنیا تر ټول له شخصي بونې تر ټول کمزورې در بدر انسان خيمه کې ولاږي اولته دغه پښتنه کوي اوس کله راغی د امریکا رئیس جمهور ايو مسلمان استرمشو وکړه د بابا سره څنګه یې سبب د خيمه کې نه و تو ابل سره ورسره استرمشو وکړه ابل سره ورسره استرمشو وکړه چې دا راغی د ورته لي باباجي وې د امریکي صدر دې او څښت تاسو لا راغلي ده د ته خو لا سره وکړل د امریکا صدر د زريخ په لاس راتول کورنه هغه حیران پاتې شو رونالد ریګن هم حیران پاتې شو او ور سره اوس به هم حیران شو دغه بابا ولې لاس ود نک او د کاسر د ز کاسر ته لاس نه کوم هغه خپل سفر اماغ نه قطه کبیر تر اوږر زده سفر ایلن کبیر تلان واشنگټن ته او د امغه ورغنه د روسانو سره د جوړي خبره شروع کده گورباچوف سره رابطہ وکول چې تا یو وید دیو دی راوخ ګورباچوف ته په دی وینا تا یو وید دیو دی راوخ او اسلام ته یو ډیر زورور دیو د ډیر زمانه لپاره موږ وي د کړه را بس تا ښخرا چکر چخ دی د افغانستان کې بیرته گورباچوف په ملامت قولا. او اماغوس ویروسانو او امریکایانو ترمنځ د جوړې خبره او مذاکرات سره شروع شول او روسانو د امریکایانو سره خپل دښمنی پاته ورسوله یا امریکایانو لروسانو سره خپل دکماني پاتور وسوله ټولې تورې سېدل او د نړۍ د اسلام په خلاف باندې وي دغه وي دیو دې چې اوس راوي شي اوس د نړۍ د دې مقابلې ته ځان تیارو کله خبره لري خطرناک ده د دې سپینګر مهارت شوه غیر دولتی موسسې راغلی او دونه غیر دولتی موسیسی راغلی چې اوس په افغانستان کې تاس خبرې اسي چې څلور زره موسیسی کار کوي او که نه معنی نو رمضان بشر دوست په یو ورځ باندې دو زره موسسي لغوه کړي په درې مورځ به عادی لغوه شو تاس ته یاد دو زره موسسي په یو امضاء باندې لغوه کړي کبا او بل سبا د حکومت ملامت شو په درې مورځ باندې بیا دی پکور کینسته د لغوه نو چې په یو کلم باندې دو زره موسسي لغوه کړي نو تاسو پاتې به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 او دا موسی بیا د خلکو د ذهنیت د اماماده کولو د پااره د خلکو د ایمانه او داقې د اخستلو خریداری کولو د پاارهدننجو د پغلو دعلکانو زوانانو د دوی د بلارې کوو دپاره په پا دوول ډول پر ګرامونو دوول دوول ډیوگانو دوول دو استشنونو په یبانې سره مرس تر دی هم چې یو مسیص دا چې هغې افغانی موسیخي پاور یارد او الباندې نوې کمپوز کوله د یغه په کسټو کې سب او بیاي عمومي لارو کې د کابل ښار نشه ورده غو خندار خواته سړک تللی یا د لالباد یا شمال خواته یا ګردې خواته دلته موټر درولې او سورلې بسستونې تیرې بسلې موټر هر یو ته به یو یو کسټ وځه وي دا واخلې تاسو غمونه نه دی دی لې شپې خوشاله شي موږ دې تاسو سره هم کوو د سوله پیغام پنامه باندې او کله د سوله زیرې پنامه دا کسټه خوري دی ماته هم را کړو ما سره مسته رادیو غانه خو دې سولې رادیو پناهونه باندې نو دغه موسسي اویافي صدا مسارف په افغانستان دبي پلاس کیدي او دې مصرفوي په افغانستان کې د لمرزیل دپا کلیسا وی یا ایزای ما بدون اوسډر دې دمح په افغانستان کې پر رسمی ډول باندې کلیسا و نه اوس په افغانستان کې عملا په خندهار کې هم کلیسا شتا په مزار کې هم کلیسا شتا په کندز کې هم کلیسا شتا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 سفارتونک هم جوړی دي او په پوزي اډو کې هم کلیسا جوړی دي او دغه کلیسا او افغانان هم ور دي زينه د ننداره په شکل ور دي زينه ترجمانان کا التا کار کوي ور او زينه په زور به ولای او زينه چې مسيحيان شوي دي د خپل عبادت لپاره التا ور دي پټ پټ د دې لپاره چې دغه اتای پټ کوڅو سونه ل پټوالین شي باید بهراني مبلغین دلته راشي بس اولدالشستمو دا مخي دولا سوا كورياي مبلغين اوغانستان ته راغللل كابيسا تا راغللل كندوك تا و مزاري شريخ تا و نورو باميان تا او نورو و لايسون تا راغللل تا سوا يده کن؟ چا تا يده؟ بس او هذي دو ادريت تلول فنزش فاد نه لس اولس دولس تنزللس ها داشت پارس و کسانتا يده ما ناداش تاش خبرونه نا او ريانا داشت درادی وغانه ما ت د خلکو سره ملاقاتونه کول بلکې د خلکو کره شپې کوی او ورې وررکه ترهوللی د پار خلک ودي سره انتهفت وخت انفتور سره واخلي اشنا ور سره جوړه کي که سبا یا س غام ورکوي ورته اطینان شيه د ما دوس ی وختې مونک ته فره و سره شپ دا مستفلاندي پر هغې وسته بیا بلل بیا بله دا له راغلل چې بیا ولفل او دغ د دي ډیر مذاکرات و شوو او یاد کن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 هغوی خل دغه عملمال کسان یا دغه مجرمین چې دديو ملت بیا هتد په خلافی اقیدوي جرم کري دا له ځان سره یو خوا بل خواتهغ کې خونديې فوزي عملات وشول او د پوز عملات په نتیجه کې هغه خلک خلاص کئ شو د دو غرمت بیر ته شو او ځین خلک خوداوي چې د امریکا امریکا فوزي اغل پهې خاطر باې بیرران شو چې ترو خلک هم خلاص دکه په بلله طرققا خلاص نه دی دی شده شده نا په و افدون خلاص شو نه په ځای او نه په منځګړې تو په بلدل بلکې په غوي باندې یو قانوني د وسیره روانه یوه د دې طالب شدې قانوني را خلاص کی نه دی بیره کا دغه بس یم چې هم مبلغین یا دغه کلیساوی یا دغه غربي رابوګانی یا غربي انجی جی او اس د دې طالب شدوي خپل سره خپل فعالیت وکول شي د زوړ ته لري قوت ته پښتواني ته لري او د پوښتو نه خو څخه مینه چې امر ده چې تر 5000 مسیحي عسكر د تلتبدیه وهات کې اوس موجود دي 5000 زر مسیحي عسكر هر څه د دې په وخت تر سره کیږي هر څه د دې په چوک کې هڅوک ساتل نشي او چې څوک څورتاوي فوراً سبا ته غي طالب یا قائدي چوک اعتراض هم نشي کولای د اسلام په پاره فعالیت طالب پا ال قائده او په طالب تورن د ممسح دپاره فعالت په مدنی ټولنا لیبرالزم دموکراسسي آزادی حقوق بشار حقوق کې زن حکو ک طفل په د نامبانې تفهکیي او د اوغوی د پسوانیو دلاقالال دپه په لسگوونو زره ممسسیح فوزان راغلی دي او خپل انجلونونه د زانان سره ګرض زمون قرآن د ایثار وي مسح فوزونه چ کله رال نو نورو خلکو عملا او په خکاره اولبانې افغانستان کې ممسسیح فالت شروع تر دی د مخه پ پ کول. وت ارتبرها لك بغد مسيه په وزنو طن او چې زينه خلق خپل انفرادي مثيه اعلان په غد جمله یو عبد شيطان نامي کافر مرتدو او یو تر دماغ کې یو بل کسو جهادي او مشهور کمانډانو په کندهار کې د معاملات په نام د مؤسساتو لاله رنا مثيه شو انځل شپاره کاله هغه باندې کار شو بیا راغی شو او بیا لاغه ارتخفه الودابن په خپله معنی باندې او چې ما نو خپل کورنۍ هم پرخه ده او اسلام من پرخه ده زه رسمان عاملا یو افغانی مسيهي افغانمه دا مسيهات انفرادي ظهور کم تر کم په دې دلالت کوي چې په دې ملک مسيهيان شته او خلک مسیحیان شي وي ځکه زيني مسيخو عاملا مختار شوي او بیا تر دې اندازې پور دلته په قوت کې دي چې احساس وته ونشي کافر څو نارغو نه کافر څو نارغو نه تیارې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 دنی واي په افغانستان کې لزرکسان مسیحيان شې دي دنی واي پنزو زره دنی واي نوي زره ترنوي وزره مهم <سلام> اورېدلې تاسو به اورېدلي شاید څو نه اورېدلې یا یې لوستلې دي په پنزو زره شاید نه وی وزره اورېدلې یا یې لوستلې زو ما ته په افغانستان کې پنزو زره هم ممکن دي ته زره هم ممکن دي یوه لکه ممکن دي یا نیم لکه هم ممکن ده څنګه ممکن ته واي ختنه حق لري څنګه ممکن دي اغه دلیل دا دی په افغانستان کې مسلمان نه کېږي بلکه اغه زاره کومونستان چې واخې کمونستان او مسیحیان اهيان شو نو چې دې کومونستان وکلا مسلمانانو شو اتمس اهيان شو کافر بشي نو دوی خلله مخ کې نه کافر وو دوی پدېخه تر باندې کافر شې او کومونستان شې او چې البته ثوابه عائشه او عشرته بيدنیوه بې بندوباري وو مستي وو روبلو اغه چې نه وته شو چاغه چې نه وته شو بلکې نه هوټ کې ده د روبل په څیر کې ډالر دي د سترو په څیر کې پنځن انجین دي د وروستو شرابو په کې تازه شراب دي نو هغه کومونستان چې یو وخت کې ملحدان او کافر وو کنه نو ملحدان کافران نه کوي کومونستان په اتفاق د امت سره کافران دي کوي کومونستان کې د کفر او کې دا کنه نه ده دغه لاسو زره زړه کومونستان څو وخت و, و وخته مسلمانان شو کم یو وخت د ندامت څرهار وکاو کأمريكا منستان یو <ميوه> مخطل مسیهیان شي نو په دې ته بدلون راځي خو بس ما خبره بیا غلکالي چې کوټه چې به تخربوي اکسبه اوریدلې کم اسې کوم څلونو واستشه کوټه نه خارې نومه نه د خلکو ورته خرما ما, ما خرما مېري اخه دې شر مې ده دې او درځه دا یو د سړی ته د ننوم دی خو ما د بدل ک ته بلادر بشي په چار ما خلک د تخربې دواې بیا که خیرات نارته او د کل چرکولاغان ملکان رسول کې بش بس ما د ننوم را بدل ک خلکو ته د او ماهیت او حککته او معلومه به بس په دې نه ناخوټه کوټه شي ته ننوم کوټه په کورته لا هیته یا له د هجه یو بارک زره نه در باندې بدل شو او څه څه شو نومه کوټه شو او ځانی مرګه خو درې کاله باد بیرته خرشوه دا خروه کوټیش نیو بیرته خرشوه درې کاله په بیرته خرشوه نو چې بیرته خرشونو کافر ته ته مسلمان شوی چې بیرته به کافر شي نو نوی جریان صحیح شي پنځو جریان صحیح کې دی شي یو لکم صحیح کې دی یانیم لکم صحیح کې دی اماغه بيدینه خلق بس نن بل, بل بل بل غورته جوړه ده محفل ورته جوړه ده مونکي تاویږي رتاویږي اکه سبا رسدا نه دی به امر غنۍ ورشي چې دین نه تب خبر اخلاص به ګوره چې بل دین منلې بودایان شي دغه مست دې دین په خاطر باندې د عقیده د اخلاص په خاطر او د خوښي اخرت په خاطر باندې خو دین نه او بل منی په پیسو په خاطر به شاسي د پیسو یې د دین نامو غمني ندرګه د مسیحیت انفرادي ظهور دی د یا اجتماع ظهور مقدمه او پیلا ماده ګوره د خطر خبره ده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 مسی مجل پکشتهون هم پکشته نور فمونونه هم پکشته مسی ونه په پختتون پکشتهته او په فارسی پکشته خالص مذهبی دینی په سانهدانې د هر ک کور ته د هروان د هرې پغلی لاسته پاسانه باده پر ګرامونونه وري. دغهولې هې په دی خاطر رادي چې په افغانستان کې یو مسیحی عقلیت منست را وخت چې یو مته هیڅ شي سبد ومشي شي بلودريشي بلویغه سره بچیان شي به لونشي به زمان شي به اولادونه شي او أولادون بیا د لسو 150 کلو بتری دو باندې افغاني طبيعتوم ولري تذکرم ولري وایي زت افغانمه ول افغان کې شي زنه شمه افغان کې دې افغان کې شي زنه شمه افغان کې دې افغان کې دې شه زه افغانم زه به په پکتوده باندې د امي نکا هغه په زمکه میرا تاریخ چا ته موجود دي نو کله سب دغه خلک دلته ل دغه استار تر سووروری لاندې سره راجمه شي بیا د یو مسيح اقلیت جوور کی افغاني مسي اقلیت او دغه افغاني مسيحو عقلت په بیا د مختلفلارو چارو نه د متات للارري د تعلیم للارري د دعوت للارري د اقتصاد او غرم لاطل للارري خلله حت نورم پیاړې کوي پیا وړ کوي پیاړ کوي تر دی ځانبه د دوی پ خل په یو وختې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 ځه حقوقي د حکومت ترسي حکومت ترسي د یو وزیر پکې دی یا د رئیس پکې دی یا خپل حقوق وی پارلمان کې خپل مطالبه کوي بي. څوک بینکار امور نه شي کولای د ټول هر څه د دې لپاره روان دي. او شکل قوانین قوانینو جوړ شي نو دا قوانین د اسلام دی قوانینو په خلاف یو په بل پسې استعماليږي یو په بل پسې تر دې چې خدانه خواسته خدانه خواسته بل د اغ خوب تعبیر وقوي څواري دلته په منځني اسیا کې د افغانستان یو مسیهي اسرائیل جوركن دد دک لانونه او دغه عملین نه وهته چې ما ته څه وویلې د دې تخیل او د پروپاګانډي زای ګنجایش نشته هرڅه ته مخ را نه یی شی اوس دغه د بابا مسیحیت د اخترابي د مخنينه د پاره څومره هته منګلرو څومره هته مکړي به خپله رکان ننځله شپاره یا ته کاله مخکي یو وروکي کتاب ګوټه شی وهاې پښې نصرانيت پنامه یو مستعار نامه باندې چالو کله شی وهاې پښې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 او اغه ته علمي جواب ورکي علمي جواب علمي جواب کې څه څنګه دلته ترنسته دا راغلی چې دلیل لاسروه اپا انټورټ کې مقالقه ورایې ته دوه طریقه اغه یوه ورته الله چا بي ته دوه چا په غیور رادیو خبرې ته دو رادیو غانې خبرونه وکه فلشي کې وکه رادیو جوړو او څه لې کمال نه خو څه رپیته نې څه رپیته نه رادیو کې اختل کې هغې خلک اوري چې نور څه نه اوري کنه لکه رادیو غانې په تاسو نه پېل کېږي چې خپل کېږي خلک وایي پاکستان کې هر کلي کې اور رادیو ده هر کې اور رادیو لس کیلومتر شل کیلومتر نو پکار د چې موږ هم د بیل مصل په مقابل لوري کې اندغه تاثیر گزاري ولرو لکاوي په من کې تاثیر گزاري کوي اغوي په من کې خلق mesti هې تر ته دعوتي موږ خلک اسلام ته دعوت کوو اغوي د موږ په اسلامي فلسفه او قواعد او اخلاق او قران او حديث او فقہ او تاریخ او تصوف نظریات تزکیه احسان په دې باندې کوي مغذاوریت له مهارته عقيده بني علميه توازن خلق تو اي داخل منو خبر لري د د تاسو چې د چي چې مووازنه په حق او د خير او د باط شر او د حق او د سره باید وايي چې د طالبانو کې د <دي> منګه <منغا> په ملایا نه کې د منګه په لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو په دی کې کم د احساس موجود دی. بس خو په دی کې سراختای یو بل کافر کو، یو بل کو، یو بل دین او باس د فلانه د فلانه تایید د فلانه د فلانه تایید او یو په بل باندې سراختای. اصلي دښمن رانه هر دی. اصلي دښمن د منګه پرګونو کې وځغلی. له کوي نه له کوي نه زه هر څه په وینه کې چلیږم مسله ډیره خطرناکه مسله ده او ډیره په خیران څه ده دغه عملیه عملی چې ما دې تاسو په خدمت کې مختصره ولبن بران نکړي الله تعالی دې کوي چې دا رسو خبرې په منغو تاسو کې غوې دې زمير راوخي او منغو علماء دانان لیکوالان دیوان شاعران خطيبان دی خبره ته متوجي شي او په باره کې عملی لیکنه لیک وکې چاپې خلکو ووررس خپل مجوسو په مذاکورو کې په خپل بندارو کېبد دا خبرې سره یادی ک چېوالی رووا ترسوو د خپل ل کور به چ چند خو به دهکې وررننس او کهې خدا اص منږ تااسې به بیا د داسې یو مشکل سره مخکېو لکه یو زل چې مک چې پلار به عاجسه به ملاسب به زمون بل کاثر شوي کمونستان شوي به پلار د لپزام باندې خبرمن ما ډیر د سیمه لاندې چې پلار د محراب کې ولاړ و خلک تبي جمع ورکول ملابه زمون به او کنه زوانان او استاذ من کنه او کافر شوي خلک قان شوي پرچميان شوي الله دې هغه ورځ نراول چې بیا د موږ د ملت انداز سر نو وشي کومندان صاحب پزاینا سي زمون به کافر شوي رهبر سي پزاینا سي زمون به کافر شوي لونه به کافرانه شوي اجي صاحب ميا صاحب ملک صاحب دا پزاینا سي او او لازم نه به کافر شوی یاد انٹرنیٹ لارنه یاد ریډیو لارنه یاد موسسید لارنه یاد ڈالر لارنه من غوا تاسو یو گل دی سوري نه چې چر شوی یو بیا بعد د سوري ته ډیر متوجه وسم د سوري د کمونیزم مار چې چلی یو من غوا بعد د مسیحیت مار من غوا تاسو ونه چې کم تر کوم خپل خپل بچان خپل لونه اخبال ما حاول اخبال كور كلي اخبال مكتب وهنتون فاكلتا اديك اخو اخبال فيغامر ورا سوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد وان لا اله الا انت استعطرك واتوب اليك